Book 2 49. 49. 49. Gilla. Sport. Sport. Kunnar du träna? u t ö v a r du sport? Utöver du sport? Ja, jag j a ja, måste röra på mig. Jag måste röra på mig. Då är jag med i en idrottsförbund. Vi spelar fotboll. Vi spelar fotboll. i b l a n d s i m m a r vi. Ibland simmar vi. i l a r l a simmar l a simmar vi. l a r vi. i l s i m l a r vi. i b l s i m m a l a r vi. l vi. i a r v n d s i b l l l s i l a n i vi. r s i a d I v å r stad finns en fotbollsstadion. I v å r stad finns en fotbollsstadion. det finns även simhall med bastu. Det finns även simhall med bastu. Och det finns e n g i l l b a o n a l Och det finns e n s i l b a f n a b a n a Vad blir det på TV? Vad blir det på TV? Samtidigt spelar vi en fotbollsmatch. Samtidigt spelar vi en f o t b o l l s m a t c e Teamtjänst. Det tyska laget spelar mot det engelska. k ä r n k a n t e r i n Vem vinner? Vem vinner? Det är jag inte s ä k e Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Det är vi samtidigt. Just nu står det oavgjort. Just nu står det o a v g j a d Puhåttsin är från Belgien. Domaren kommer från Belgien. Domaren kommer från Belgien. Tid nu är i straffpark. Nu blir det straffpark. Nu blir det straffpark. Kaoarutu är 1-0. Mål 1-0 Mål 1-0